22. Я побачив їх ще до того, як вони побачили мене. За 50 ярдів від мене на Лемонстрит біля входу до відділку вешталася купа чоловіків у костюмах, розкішних за мірками Вайтчепела, але все одно дешевих, від чого вони дуже впадали в око. А враховуючи зневагу, яку вони так і випромінювали, легко було признати в них джентльменів із преси. Стосунки між поліцією та представниками четвертої влади ніколи не були теплими ще від часів Джека Різника. Причому до наших колег з Вестенду писаки ставилися з певною пошаною. А от нас, що звітували про події у східній частині, готові були й під колеса омнібуса кинути, аби тільки урвати трохи новин для тієї ганчірки, для якої писали. Ненависті, яку відчували до них поліціянти, врівноважувалася тільки тим фактом, що газети ці слугували нам джерелом додаткових наводок. Пресу порівнювали зі зграєю вовків, але вовки на таке порівняння не заслуговують. Вони принаймні зберігають вірність своїй зграї. Журналісти ж кожен сам за себе. Першим мене помітив низенький хлопець у коричневому костюмі, у вузеньку смужку і фетровому капелюсі. Він стояв, притулившись до ліхтаря. До його нижньої губи прилипла сигарета. Доки інші не спускали очей з дверей відділку, цей нишпорив очима по вулиці. А він повільно витягнув сигарету, кинув її на тротуар і вистрончився. Обличчя у нього було худорляве, сіре, і йому не завадило поголитися. Озирнувшись на своїх колег і задоволено завваживши, що ніхто ще мене не помітив, він вирушив назустріч мені, Спочатку повільно, але наближаючись прискорив ходу. «Ви часом не констебль, Віндгем?» – схопив він мене за руку. На це запитання певне, відповів вираз мого обличчя, бо вже за мить він поклав на мою долоню візитівку. «Гармсворт», – представився він, відтягуючи мене на узбіччя у протилежному від відділку напрямку. «Альберт Гармсворт, Illustrated Gazette». «Звідки вам відомо моє ім'я?» Один із ваших колег виявився дуже люб'язним і повідомив мене. Високий, дуже молодик. Ось як він сказав, я мушу зізнатись, ви відповідаєте цьому опису. Що я можу для вас зробити, містере Гармсворт?" Гармсворт почухав вухо. Доречніше запитати, що ми можемо зробити один для одного? Він роззернувся. Краще не обговорювати це тут. О котрій годині закінчується ваша зміна? О сьомій. Добре, знаєте голову турка у вепінгу? Знаю. Пивничка нижче рікою, не дуже далеко від Вайтчепелу, але досить далеко, щоб бути впевненим, що нікого зі знайомих там не надибаєш. Що скажете, якщо зустрінемось там у восьмій? Я погодився, частково із цікавості, частково тому, що був юним і наївним, і дозволив улесливим словам репортера задурити голову. Повернувшись до відділку, я пішов не до кабінету Гуча, а до зачиненої комори, де зберігалися докази. Я лишив свій підпис у книжці на столі біля сталевих дверей комори і попросив сейф, який ми забрали з кімнати Бесі. У ньому лежало кілька монет і ключі від інших кімнат. Черговий констебль кивнув, зняв великий ключ зі зв'язки на своєму паску, відчинив двері і увійшов. Повернувся за кілька хвилин з невеличкою металевою скринею і ключем від неї. Він поставив це на стіл перед собою. Відносити далеко не можна, синку. Я подякував, відімкнув скриню і відчинив її. Не звертаючи увагу на готівку і ключ, я взяв маленький нотатник, що також лежав у середині, і погортав сторінки. Сюди Бесі записували те, що стосувалося платні за квартиру. Хто сплатив, хто затримав. Колись давно я кілька разів бачив, як вона робила нотатки. Я прочитав останню сторінку. Її рукою записана олівцем дата, минула п'ятниця. Прочитав список імен, дійшов до Фогеля. Поруч із сумою в три шилінги було зазначено сплатив. Я переглянув попередні сторінки. За останні два місяці Фогель жодного разу не затримав платню. Поклавши нотатник назад, я замкнув сейф і повернув його констеблю. Тільки тоді пішов шукати Гуча. Отже, промовив він, вивчаючи мапу Східного Лондону, якусь звідки принесли вранці і пришпилили до стіни. Певні місця були обведені, включно з Ліверпульським вокзалом і доками. Які новини, юний Вінгеме? Я щойно від Джеремії Кейна. І... Він не дуже допоміг. Про вбивство Бесі нічого не знав і не здогадується, з яких причин на неї могли напасти, але попросив передати свої співчуття чоловікові. Гуч зітхнув. Дуже мило. А що дізналися про його ранковий візит до будинку? Запевняю, що просто опинився неподалік і зайшов дізнатися, чи з нею все гаразд. Каже, що заразом і гроші забрав. Гуч явно відчув невпевненість у моєму голосі. І «Ви йому не повірили?» «Повірив, що він забрав гроші. Просто мені здається, що він не з тих, хто заходить пересвідчитись, чи здорова економка, навіть якщо опиниться поблизу». Гуч стенув плечима. «Гаразд, він прийшов забрати гроші і скористався приводом, ніби турбується про її здоров'я, щоб приховати той факт, що його цікавлять лише гроші. Це не є злочином». Згоден, цере, але за грошима він міг послати свою людину, Дойла. І ще одне. Дружина Кейна померла кілька тижнів тому, у вісні у своєму ліжку. Лікар констатував смерть із природних причин, але, схоже, Бесі підозрювала, що смерть була насильницькою. Гуч відвернувся від мапи і став обличчям до мене, нахмурив брові. «І хто це вам розповів?» «Покоївка. Дівчина не ім'я Ділі. Вона сказала, що саме Бесі знайшла тіло місіс Кейн». «Чи не повідомила вона, чому Бесі дійшла такого висновку?» «Запевняю, що й гадки немає. Але за останній тиждень підозри Бесі посилилися». Гуч почухав потилицю. «Я так розумію, самому Кейну ви про це не казали?» Ні, сер, розмова з покоївкою відбулася після того, як я побесідував з містером Кейном. От і добре, бо нам ще бракувало розлютити таку людину, як Кейн, керуючись самими лише плітками, які розпускає покоївка. Маєте ще гарні новини? Я посувався. Не зовсім гарні, сер, але з'ясувалося, що Фогель нещодавно отримав позику від опікунської ради допомоги бідним євреям у розмірі трьох фунтів. Ось і добрі новини. Чоловікові потрібні були гроші, от вам і мотив констеблю. Якщо дозволити, сере, про я, тут є одна проблемка. Що за проблемка? Позика видається інвентарем, неготівкою, і він вчасно її виплачував. І згідно із записами Бесі, платню за квартиру він теж не затримував. Гуч замислився. Це з усіх боків недоречно. Я сподівався, що мотив виявиться фінансовим, особливо тепер, коли преса підняла свою потворну голову. «Сер», – не зрозумів я, – «чому відсутність фінансового інтересу у Фогеля тільки погіршує справу?» «Ви читаєте газети, синку? Час від часу». Тоді ви, мабуть, помітили, що деякі наші друзі з четвертої влади не дуже люблять іноземців серед нас, особливо якщо ті іноземці – євреї. Та вони ж зрадіють, коли дізнаються, що наш головний підозрюваний у вбивстві англійки – польський єврей, і його мотив не гроші. Заголовки волатимуть про всілякі звірства від зґвалтування до ритуальної жертви. Але ж доказів цьому немає, Гуч похитав головою. Байдуже, синку. Пишуть недобросовісні, а читають бездумні. Щонеділі газети пишуть якесь лайно про віроломних іноземців і підступних євреїв. Не вірите мені? Відкрийте газет у понеділок вранці. Ви гарантовано знайдете там скарги на євреїв і звіт про футбольні матчі на вихідних. І знаєте чому? Бо завдяки цьому газети і продаються. Для них цей випадок – манна небесна. Єврейський іммігрант убиває невинну англійку. Така історія гарантовано зачепить чоловіка в омнібусі Майленду і до смерті налякає його дружину. Гадаєте, вони дадуть нам спокій? Чи не варто зачекати і не розказувати про Фогеля? Вони дізнаються. Так само, як дізналися про смерть Бесії і влаштували осаду нашого відділку. Він махнув рукою в напрямку коридору. Хтось звідси їм розповів. Я уявив собі заголовки і наслідки, до яких вони можуть призвести. За останні роки заворушення в істенді були й не такими вже й рідкісними. «Тож, бачите, синку», – підсумував Гуч, – «ми мусимо знайти фогеля, і що швидше, то краще».